Pista 33 Istoria culturii și civilizației cinci roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 353 Până în secolul al IX-lea, tribunalele erau compuse ca la vechii germanii din oameni liberi aleși din regiune, asistați de câțiva cunoscători ai legilor, ai cutumelor, în paranteză, bătrâni, oameni de vază, slujba și regali, închid paranteza. Prezida reprezentantul regelui Contele sau loc său, care după ce asculta părțile și martorul, pronunța sentința și asigura executarea ei. Începând din secolul nou, acest complet de judecată format din oameni liberi tinde să dispară și contele sau alt mare senior uzurpă această justiție publică, instaurând justiția feudală, adică rezervându-și singur și exclusiv dreptul de judecată. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În unele regiuni ale Imperiului, aceste tribunale cu un complet de judecată format din oameni liberi s-au mai menținut în un timp. În Anglia sunt menționate și în 1194 dar societatea cavalerească în special este cea care menține vechiul principiu germanic, al tribunalului neprofesional, compus din egal. Pers se scrie cu A-I-R-S, închid ghilimele, în paranteză R, mare punct de lor, închid paranteza, încheiat notă 2. Importantă în procedura justiției medievale era proba martorilor, întărită prin jurământ, vezi notă 3, căruia mentalitatea medievală îi acorda în orice împrejurare o importanță și o valoare extraordinare. Cum însă, în secolul X se răspândise mult, mai ales în Italia, obiceiul de a jura fals, suveranii au reintrodus în procedura judiciară străvechile probe, ale ordaliei și duelului judiciar într în procedura medievală se dădea o deosebit de mare importanță mărturisirii imputatului, în paranteză încât întregul proces penal părea atin despre acest scop, închid paranteza, mijlocul întrebuințat în extremis pentru a o obține era tortura. Citesc notă 3 Act esențialmente religios în paranteză obișnuit și în societățile primitive, închid paranteza, de invocare a divinității ca martor sau garant în sprijinul unei afirmații făcute de cel ce jură jurământul, totdeauna însoțit de gestul ridicării mâinii drepte și a găsit o largă aplicare ca probă judiciară începând din Evul mediu sub influența creștinismului și a ideilor germanice, care acordau respectul maxim cuvântului dat. Jurământul se depunea cu mâna pe altar, în paranteză, în epoca lungovardă, pe lance, închid paranteza, pe un text sacru sau pe relicve. Narațiunile hagiografice menționează nenumăratele pedepse miraculoase suferite de sperjuri. Încheiat nota 3 Chiar începând din secolul XIII, uzul extoarcerii unei mărturisiri prin chinuri fizice a fost considerat aplicabil atât în cauzele civile cât și în cele penale. În curând, însă, aplicarea lor a fost limitată la cauzele penale și la cele mai grave, ghilimele, în lipsa altor probe, închid ghilimele, în paranteză, in defectu probationum, închid paranteza. În secolul 13 Papa Inocențiu al III-lea a autorizat instanțele civile să întrebuințeze tortura în scopul extirpării ereziilor, fapt care a incitat tribunalele laice să o folosească până și în cazul unor simple infracțiuni care ar fi comportat doar o amendă. Vezi note 1. Citesc note 1. Procedura torturii în paranteză. Chestione, sper tormenta, închid paranteza, s-a transmis prin dreptul roman și popoarelor barbare, care până atunci nu o cunoscuseră. Doctrina prevedea și insista să nu se recurgă la tortură dacă mărturisirea putea fi obținută prin alte mijloace, cum însă aprecierea acestei posibilități rămânea la bunul plac al judecătorului s-a ajuns la o gamă infinită de suplicii. Erau stabilite trei grade de tortură în funcție de calitatea inculpatului, în paranteză tortura mai atenuată pentru nobili, doctori și minori, închid paranteza, și de gravitatea delictului. Gradul torturii era stabilit printr-o sentință și se efectua în prezența judecătorului și a unui medic. Dacă, în termen de 24 de ore de la tortură, inculpatul își retrăgea mărturisirea făcută, era supus din nou torturii. De acest procedeu erau scutiți preoții, bătrânii și femeile gravide, în paranteză, sau cele care își alăptau încă copiii, închid paranteza. Practica torturii prevăzută în mod legal, în paranteză, căci ilegal și abuziv, a continuat în unele părți ale lumii și în secolul nostru, închid paranteza, a durat cel puțin până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când Revoluția franceză a suprimat-o. Încheiat notă 1 Figură pagina 351 Reprezintă o poză Palazzo Pretorio, opera mare lui arhitect Arnolfo di Cambio, secolul XIII. S. -mare punct Giovanni Valdarno Încheiat figură Alte probe judiciare Ordaliile Probele cunoscute sub numele de ghilimele judecate a lui Dumnezeu, închid ghilimele, sau ghilimele ordalii, închid ghilimele vezi, nota 2, erau justificate de credința oarbă în intervenția divinității pentru a arăta culpabilitatea sau inecența celui învinuit potrivit rezultatului încercării la care era supus și deciziei divine ca acesta să fie pedepsit sau absolvit. Ca urmare a unor străvechi influențe germanice, practica ordaliilor s-a răspândit sub forme diferite. Citesc nota 2 în anglo-saxonă, ordal, în engleză ordil se scrie ordu e a -l, în germană orteil se scrie u-r-t-h-e-l, ghilimele judecată, închid ghilimele. Obicei foarte vechi practicați și azi la unele populații primitive din Africa, Asia și Oceania. În Ramayana, Sita, soția prințului Rama, pentru a-și dovedi nevinovăția, este supusă ordaliei focului. Încheiat notă 2 Cazurile cele mai frecvente în care se apela la această probă erau furtul, asasinatul, vrăjitoria și adulterul. Ordaliile cele mai comune erau proba focului, a apei reci și a ingurgitării, în paranteză unor lichide, unor alimente otrăvite, sfințite sau afurisite, închid paranteza. Prima categorie de ordalii practicată nu numai în Occident, ci și de antici greci, de bizantini și de arabii epocii preislamice, islamice consta în traversarea de către acuzat, dezbrăcat prin flăcări sau pășirea pe geratec sau pe brăzdare de plumb mult încălzite, înținerea în mână un anumit timp a unei bucăți de fier încins sau învărsarea de plumb topit în palme și altele. Varianta cea mai întrebuințată era proba focului sau a apei clocotite. Imputatul își vâra mâna într-o căldare cu lichid clocotind, put din fundul care a trebuia să scoată un anumit obiect. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Practicată și de populații din Malanezia, Tibet, Mongolia, India, iar în Europa medievală de celți anglosaxoni, sclavi, scandinavi, frizoni, franci, longobarzi și alții, această probă judiciară era prevăzută și de capitularele regilor franci. Încheiat notă 1 Dacă în urma uneia din aceste probe ale focului imputatul se alegea cu arsuri care, bandajate, timp de trei zile dispăreau, era declarat nevinovat. O altă probă judiciară era cea a apei reci. Vezi notă 2 Citesc notă 2 Atestată la populații primitive din Malaezia, Melanezia, Birmania, în evul mediu la anglosaxoni, slavi și, în mod frecvent, în Franța, Italia, Germania și Spania. În 829, Ludovic Celpios a interzis această ordalie, care însă în Franța a fost suprimată definitiv printr-un decret regal numai în 1601. În necare fără a avea o valoare de probă judiciară, a continuat timp de secole forma acestei ordalii. Încheiat nota 2. Cel învinovățit era aruncat cu brațele legate de picioare într-o apă adâncă, era recunoscut ca inocent dacă apa îl ținea la suprafață. Frecvente la franci, frizoni și anglosaxoni era proba îngurgitării alimentelor în prealabil sfințite, judicium ofe, se scrie o -F -F -A -E. Dacă o anumită cantitate de pâine și brânză nu putea fi înghițită de acuzat, fără a bea apă sau alt lichid, aceasta dovedea vinovăția lui. Paranteză Biserica a transformat această ordalie în ghilimele proba ostiei, închid care după înghițirea atrăgea imediat o pedapsă a divinității asupra învinuitului, în cazul că el ar fi mințit, ar fi jurat fals, era considerat într-adevăr vinovat, închid paranteza. Dintre celelalte ordalii, în paranteză întâlnite la populații afro-australiene, închid paranteza, în Occident era în uz și ghilimele proba crucii, închid ghilimele, o probă de astă dată de origine creștină, derivând dintr-o penitență care li se impunea călugărilor. În vinovățitul trebuia să rămână imobil cu brațele întinse deasupra capului în formă de cruce, atât timp cât dura recitarea unui număr de rugăciuni. Cea mai mică mișcare pe care ar fi făcut-o era dovada culpabilității. În paranteză, această probă era desfolosită în materie civilă, simultan la cei doi oponenți. Dovedea că are dreptate cel care rămânea mai mult timp nemişcat în această poziție, închid paranteza. Ghilimele, proba crucii, închid ghilimele, autorizată de legile francilor, a rămas în uz până la sfârșitul secolului al IX-lea. În fine, ghilimele, proba sicriului, închid ghilimele, în paranteză practicată și la unii primitivi australieni, închid paranteza. Prin fața cadavrului victimei erau puse să se perinde toate persoanele care puteau fi bănuite de crima respectivă. Dacă la apropierea unui din cei bănuiți cadavrul părea că începe să miște din buze, însemna că acea persoană era vinovatul. Această ordalie era practicată în Germania, Italia și Franța, iar în Spania până în secolul al XVII-lea. Textele medievale vorbesc adeseori de finalurile ghilimele pozitive, închid ghilimele, ale ordaliilor, dovedind nevinovăția imputatului și deci valabilitatea juridică a probei, justificarea ei deplină. Cu excepția unor explicații posibile în anumite cazuri, în paranteză, sugestie mistică, fenomene de fakirism, dacă nu pur și simplu o falsificare a condițiilor probei, închid paranteza, faptele relatate rămân evident improbabile. Credulitatea oamenilor evului mediu și cu atât mai mult în primele secole ale acestei perioade n-aveau limite. În paranteză, putea fi întâlnită nu numai la oamenii simpli, ci chiar la personalități de nivelul cultural al unui Gregoar, se scrie g r cu accent ascuțit g -O -R de Turț, se scrie t u r -S, închid paranteza. Ceea ce este însă surprinzător este poziția bisericii față de aceste judiciadei. O serie de concilii s-au declarat în favoarea ordaliilor. Abia în secolul al IX-lea se va manifesta, dar și atunci în cazuri extrem de rare, o vagă tendință de opoziție din partea lumii ecleziastice. Va trebui să așteptăm până în secolul al XV-lea ca al patrulea lea conciliu din Lateran, în paranteză 1315, închid paranteza, să intervină într-un mod explicit, dar și atunci fără să facă altceva decât să interzică binecuvântarea de către preot înainte de a începe ordalia, a apei clocotite sau a fierului înroșit în foc, sau nimic altceva decât să interzică oamenilor bisericii să asiste la un duel judiciar, în paranteză conform gâmare.gbarni gâmare.Fasoli închid paranteza. Figura pagina 355 Reprezintă o poză O scenă de judecată din secolul 15. după un mâmic-sâmic punct din Muzeul Municipal din Nuremberg Încheiat figură. Figură, pagina 357, reprezintă o poză. Ghilimele, Palatul Capitanului Poporului, închid ghilimele, din Orvieto, secolul XIV, încheiat figură. Duelul judiciar În afară de ordalii, o altă formă de ghilimele judecată a lui Dumnezeu, închid ghilimele, era duelul. Cunoscut încă din Antichitate ca o formă simbolică a războiului, în paranteză Vezi Iliada, închid paranteza, Duelul va apărea cu un substrat religios la popoarele germanice, care în evul mediu îl vor transmite aproape tuturor popoarelor europene, Vezi notă 1, ca o probă judiciară esențială, întrucât se considera că rezultatul său exprimă voința divinității, judecata lui Dumnezeu. Citesc notă 1. În Anglia este atestat încă din timpul debarcării normanzilor, în paranteză 1066 închid paranteza, urmând să fie interzis abia în 1819. În Scoția este menționat pentru prima dată în 1124, devenind frecvent în secolul următor. În Spania, duelul judiciar este oficial autorizat după invazia arabă. Admis de ordonantele regale din 1230 și 1270 numai în cazuri speciale, ultimul duel a fost autorizat în 1522. În Suedia și Norvegia a fost înlocuit către anul 1000 cu ordaliile focului, abolite în 1247. În Rusia, unde este menționat încă din secolul XII, este interzis spre sfârșitul secolului al XV-lea în cazul când ambii beligeranți nu erau de naționalitate rusă. În secolul XVI, Ivan al IV-lea îi interzice în cazurile când putea fi înlocuit cu proba jurământului și a martorilor. Codul lui Petr I, din 1710 îl suprimă. În Polonia, practica, duelului judiciar importată târziu din Germania, va fi abogată în 1505. În Ungaria, în 124 se recurgea deja la proba duelului. În 1486, Matei Corvin o interzice în cazul când putea fi înlocuită cu declarațiile martorilor. În Serbia și Bulgaria, duelul judiciar este menționat și în 1835. Se pare că prima țară care l-a abolit, în paranteză, în 2011 sau probabil cu un deceniu mai înainte, închid paranteza, a fost Islanda. În paranteză, conform câmare punct Giorgio Levi, Închid paranteza, încheiat notă 1. Paranteză. Iar cu o semnificație diferită, se va menține până în secolul nostru. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Practicat din secolele 17-18 pentru motive de ghilimele onoare, închid ghilimele, iar nu ca probă judiciară. În Franța, în paranteză unde ultimul duel judiciar menționat a avut loc în 1549, închid paranteza, prima lege care interzice duelul datează din 1903, în Germania din 1902, în Spania din 1908. Legislația engleză îl interzisese deja în 1844. În Italia, codul penal din 1930 prevede pedeapsă chiar pentru simpla provocare la duel. Încheiat, notă 1. Duelul judiciar se deosebea de ordalie prin faptul că, 1. era o probă judiciară bilaterală, obligându-l pe reclamant să caute să își dovedească acuza. 2. La procedura duelului se recurgea atât în cauzele penale cât și în cele civile, în timp ce proba ordaliei era rezervată numai unei cauze penale. 3. În ordalie riscul rămânea numai acuzatului, în duel risca și acuzatorul. 4. În duel părțile puteau fi reprezentate în foarte multe cazuri de apărători, delegați, luptători plătiți, în timp ce ordalia era o probă cărea i se supunea învinuitul direct și personal. În antichitate, când duelul era mai mult o formă simbolică a bărbăției, substratul său religios juridic era destul de estompat. Cu totul altfel, apare un asemenea substrat la vechile popoare germanice, transmițându-se apoi prin intermediul lor întregului f mediu, ca o probă judiciară esențială, întrucât se considera că rezultatul său exprimă voința divinității, judecata lui Dumnezeu. La germani, duelul era prevăzut și autorizat de legi ca probă judiciară. Astfel, la Burgunzi avea o valoare de probă decisivă în toate cazurile în care una din părți contesta validitatea jurământului depus de adversar. De asemenea, la bavarezi, alamani, longobarzi, francii, ripuari, frizoni, etc. Diferența dintre prevederile diferite ale legislației acestor popoare consta doar în natura cazurilor în care duelul era acceptat în justiție. La burgunzi era admis în orice fel de controversă, la saxoni numai în caz de revendicare a unei proprietăți imobiliare. În edictul lui Rotarii, duelul era încuvințat numai unei femei, în paranteză reprezentată evident de un bărbat combatant, închid paranteza, care fusese acuzată de către soțul ei de adulter. Motivul pentru care justiția medievală a admis această probă era îndoiala în valoarea unui jurământ prestat. În privința aceasta, o lege burgundă din 503 era explicită. Duelul era admis ca aprobă judiciară, dat fiind abuzurile de afirmații false făcute sub jurământ. Fără îndoială că, într-o oarecare măsură și recurcându-se la un mod atât de primitiv, duelul a constituit o măsură utilă exercitării justiției. Dar și valabilitatea lui a fost contestată mai întâi de către oamenii bisericii, apoi și de către suverani. Regele Luth Brandt, Constata că, de multe ori, cel care ieșise învins din aceste probe era tocmai cel care avusese dreptate, ba unii chiar se complăceau să dueleze dintr-o pornire perversă de brutalitate. Totuși, această practică a continuat. Printre cei care au confirmat-o au fost Carol cel Mare și Ludovic cel Pios. Biserica a condamnat-o în mod explicit în conciliul din Valens, în paranteză 855 închid paranteza. Cu toate acestea, mulți episcopi și abați au recurs la duelul judiciar, în paranteză, bineînțeles prin combatanți plătiți, închid paranteza, pentru a-și revendica anumite drepturi de natură cu totul laică. Practica duelului judiciar a fost recunoscută de mai multe legislații sau cutume locale și chiar de unele ordonanțe regale, în paranteză, ca de pildă cea dată din 1306 de Filip cel Frumos, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Până în secolul XII, duelul judiciar era îngăduit numai nobililor și oamenilor liberi. După această dată, în Franța, putea combate în duel și un serv contra unui om liber, pentru a-și susține cauza. Nobilii între ei combăteau călare și cu arme adevărate de luptă, ceilalți nu aveau voie să se servească decât de un scut și o bâtă. Încheiat notă 1. Atestat la france încă din secolul 6 duelul judiciar a atins apogeul în secolul 13, rămânând în uz timp de un mileniu până în secolul 16 (iar în Germania până în secolul 17), închid paranteza, vezi nota 2. Citesc nota 2. Dintre legislațiile popoarelor germanice, numai cea vizigotă care, în general, era în avans față de celelalte legi barbare, nu cunoștea nici faida, nici solidaritatea de grup familial și nu prevedea nici duelul judiciar. Edictul lui Luthbrandt din 713 se îndoia de valoarea acestei probe judiciare, care rămâne totuși în uz și la lungobarzi. Încheiat notă 2 Începând din secolul al XIII-lea, diferite legislații au restrâns cazurile. În paranteză, în primul rând, cauzele civile închid paranteza în care se putea recurge la duel, dar și în cazurile admise, reclamantul își putea exprima preferința pentru jurământ. Ordonantele regale ce încercau să-l suprime, în paranteză, de exemplu cea a lui Ludovic al 9-lea din 1245, închid paranteza, s-au lovit de forța cutumelor și de rezistență a nobililor, care vedeau el un privilegiu al lor. Cu toate acestea, nici chiar în secolul VI nu apare că duelul ar fi fost rezervat exclusiv nobililor. În orice caz, vasalul îl putea provoca la un duel judiciar pe seniorul său pentru anumite motive bine plătite, stabilite de cutumă. Și femeia putea recurge la proba duelului, fie printr-un combatant care o reprezenta în paranteză de regulă soțul închid paranteza, fie combatând ea personal. Vezi notă 3. Citesc notă 3. În acest caz, adversarul bărbat era plasat într-o poziție de luptă defavorabilă, mânuind bâta, în paranteză, singura lui armă admisă, închid paranteza, cu mâna stângă. Participarea femei la duelul judiciar a fost autorizată mai întâi de legile bavarezilor și alamanilor, în paranteză, probabil chiar din secolul nouă, închid paranteza, devenind apoi destul de frecventă în Germania, Franța, Scandinavia, Irlanda, Boemia. Încheiat notă 3. În schimb, duelul era interzis minorilor, clericilor, în paranteză, dacă nu aveau autorizația episcopului în acest sens, închid paranteza, sclavilor sau iobagilor. În paranteză, decât începând din secolul XII, în calitate de combatanți plătiți de instituția bisericească pe care o reprezentau, închid paranteza, bastarzilor și evreilor, în paranteză, acestora din urmă nu li se putea impune nici proba ordalilor, închid paranteza. Bineînțeles că era interzis duelul între frat sau între părinte și fiu, decât eventual prin intermediul unor combatanți plătiți. Duelul judiciar a devenit mai rar odată cu propagarea principiilor dreptului roman, când s-a dat preferință probei martorilor și anchetei judiciare. Consecințele juridice ale duelului erau variate. În materie civilă, în principiu cel învins nu sufera pedepse corporale, plătea doar o amendă în beneficiul seniorului care prezidase duelul. Se putea întâmpla însă ca a și fiind vorba de un motiv ce ținea de dreptul civil, în duel să se termine cu moartea unuia din cei doi. Dar oricare ar fi fost sfârșitul luptei, cel învinț era declarat nedemn de a mai putea apărea într-un alt duel. În materie criminală, efectele duelului puteau fi de trei categorii – pedepse corporale, pedepse pecuniare sau pierderea anumitor drepturi civile. În prima categorie se încadrau duelurile care, potrivit naturii delictului, antrenau în mod necesar moartea celui învins, fie pe terenul de luptă, fie prin hotărârea judecătorului în urma înfrângerii combatantului. Singura pedapsă corporală prevăzută era moartea, vezi notă 1, varia numai după modul execuției capitale. Citesc notă 1. Cel puțin în Franța, în paranteză se scrie câhab, a s, închid paranteza, în alte țări, legislația în materie era diferită. De pildă, Constituția Siciliană, promulgată de Frederic II-lea în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, prevedea amputarea brațului celui învins în duel, ca o pedapsă meritată pentru sperjurul dovedit de finalul luptei, în paranteză că înainte de începerea duelului, el jurase că ceea ce afirma este purul adevăr. Închid paranteza, încheiat notă 1. Situațiile în care se aplicau pedepsele în bani sau în bunuri, natura și cuantumul lor, erau precizate de lege. De regulă, acest fel de pedepsă consta în confiscarea bunurilor celui învins în beneficiul seniorului judecător. În paranteză, o parte din aceste bunuri revenindu-i învingătorului. Închid paranteza. În ultima categorie de pedepse intra surgiunirea celui învins și pierderea anumitor drepturi civile, în paranteză de a putea depune ca martor, a încheia contracte, a atesta, etc., închid paranteza. Biserica Catolică a autorizat duelurile judiciare și le-a tolerat până târziu în secolul al XIII-lea. Vezi Nota 2. Citesc notă 2. Concilul din Valense, în paranteză 855, închid paranteza, a fost singurul care a condamnat energic duelul judiciar, sancționând ambele părți. Învingătorul trebuia considerat că a comis o omucidere, deci era excomunicat, iar cel învinț era asimilat cu un sinucigaș, deci n dreptul la funeralii religioase. Mai târziu, conciliile din Reims, în paranteză 1148, închid paranteza, și Lateran, în paranteză 1139, 1179, închid paranteza, s-au referit numai la duelurile cavalerești la turnire, nu și la duelul judiciar. Încheiat notă 2 Nici papii nu s-au arătat în mod consecvent intransigenți, preocupați fiind să stabilească doar pentru clerici pedepse disciplinare dacă participau activ la dueluri. În schimb, episcopii și abații continuau, în paranteză, în Franța din 1098, închip paranteză, să-și revendice drepturile de natură economică alegând calea duelului, în paranteză, prin combatanți plătiți, închid paranteză, deci încuviințând implicit această practică judiciară. Abia Inocențiu al iii și Grigoria al ix vor condamna duelurile judiciare, dar fără a formula sancțiuni drastice împotriva lor. Suveranii au manifestat atitudini diferite. Carol cel Mare a menținut acest fel de probă judiciară, în paranteză, reducând cazurile în care erau admise și înlocuind armele de metal cu arme de lemn, de teama de a nu se înmulți numărul sperjururilor. Închid paranteza. Edictul lui Rotarii l-a intersis. În secolul IX, Ludovic cel Pios concede unor categorii de negustări dreptul de a recuza proba duelului. În 1260, Ludovic al IX-lea încearcă să-l suprime, în paranteză menținându-l doar în trei cazuri speciale, închid paranteza, dar Filip cel Frumos îl admite din nou. Practica duelului judiciar a intrat într-o fază de declin din momentul în care autoritatea politică centrală s-a consolidat și când, sub influența dreptului roman a progresului social și a instituirii, în paranteză în Anglia, închid paranteza a juriilor de judecată, administrarea justiției a devenit mai sigură, folosind de preferință alte mijloace probatorii, ceea ce a făcut să se impună o nouă conștiință juridică. Fapt este că adoptarea duelului ca aprobă judiciară a dus cu tot caracterul său absurd și barbar la o reducere sensibilă a vendetelor, a faidelor și a războaielor private. Pe de altă parte, făcând să scadă numărul sperjururilor prin faptul că se substituia simplei probe a jurământului, vezi notă 1, duelul judiciar a avantajat într-o oarecare măsură funcționarea justiției.